1993 förenades människan med dinosaurien. 18 med 65 miljoner år mellan sig. Resten är filmhistoria. Idag pratar vi om Jurassic Park. Welcome to Jurassic World. Det började som en roman av Michael Crichton. Från 1990. Ja. ja. Han fick 2 miljoner dollar för uh, filmrättigheter. Redan innan boken släpptes. Mm. Så de trodde verkligen på uh, konceptet att det skulle slå. De kunde tro så hårt på så innan de hade sett något resultat. <laughs> Tanken var att de skulle gå på Go-motion- inte CGI. Go-motion? Ja, men det är väl en utveckling av Stop motion okay. Alltså att det här med motion blir... Mer sömlösa rörelser på något sätt. Ja, det blir lite inte mer... så hackigt. Ja, precis. Lite mer realistiskt. Mm. Det fanns faktiskt en liknande roman från 1984- Karnasar. Mm. Och äh, även den filmatiserades 1993, precis som Jurassic Park. Varför är det ett tal den Ja, <laughs> uh, yeah, den är ju producerad av uh, Roger Corman som är känd yeah, för uh, B-skräckisar och lite sånt här. Han har ju släppt ganska mycket bra filmer också. Alltså längre bakåt i tiden då, så får jag säga. Death Race 2000 och, som alla filmer till exempel. Mm. Karno sa är fruktansvärt jävla dålig. Känns det som? Gör allt fel som Jurassic Park gör rätt om. Ja, jag, jag, jag har bara sett trailern av den. Så liksom, det finns något i Youtube slänger ihop med alla senare. och det, det ser inte bra ut. Det är i alla fall. Va? Är det inte i alla fall lite charm? Ja, det, det vågar jag inte svara på med. Hade, hade det funnits skärm så tror jag att uh, den nog hade blivit mer erkänd än vad den liksom har blivit. Ja, kan man tänka sig. typ 93 års Chokney då eller någonting. Ja. <laughs> det är lite halvsärgås <laughs> på. Ja, precis. Utan, <laughs> utan CGI och sånt här. Ja. Tillbaka till Jurassic Park. Mm. Tre Oscars för uh, visual effects mm. ljud och ljudeffekter. Och ja, det kan jag. man ju verkligen förstå. Ja. Är det Ben Burt som ligger bakom där? det här? Som gör Star Wars? Nej, det är uh, Gary Rudstr uh, ah, Rydström. Okay. Mm. Eller Rudström skulle jag väl säga. Jag gissar på att han är uh, svensk getling. Ja, det känns rimligt. Försöka komma på uh, ljud till uh, liksom djur som man aldrig har träffat. Ja, precis. Det är, det är liksom inte det lästgöp det. de har gjort. <laughs> Till exempel T-Rexens djur, det är en mix av hund, tiger, pingvin, alligator och elefant. <laughs> och det funkar ju jättemången. Känner ja, det vrålet anytime. Ja, det är, det är ju ja, det är till och med så att andra filmer har använt de vrålen efteråt. Just det vrålet, ja. det är så distinkt så det är... Jag, jag, jag, jag, jag, jag, kanske inte just T-Rex som jag vet, men eh, jag vet att Velocys Raptor, deras ljud har använts i någon annan film också, men jag kan inte komma på vilken. Är Lite skämtsamt då? Nej, tror jag inte. Eller vänta, jag tror det är, är tv-serien som faktiskt är producerad av, ä, av Steven Spielberg. Yeah. Falling Sky. Eller Falling Sky, säger de. Ja, just det. Mm. Där tror jag de faktiskt använder ett. Jag vet inte hundra. Därför att komma undan med det. <laughs> <Spielbergens invest> <laughs> <laughs> ja, det är ju han som producerar det så han mm. har ju ganska mycket att säga till honom. tack. Mr. Hollywood. <laughs> jag gick ju bara för den här filmen. Man kunde inte komma undan dinosauriehypen. Nej verkligen inte. Både, både filmen och boken skapade ett så pass, uh, stort intresse för dinosaurier igen. Så paleontologi som uh, kanske inte är så jättestort. De fick ju rekord. Mm. Många nya studenter. Är som äh, läkaryrket fick efter house. Typ. <laughs> Hur många som vill bli som house? huset. Ja, sagt. Åh, det På tal om. Äh, sjuk Eller scrubs, var det kanske. kanske behöver det. Jag, jag tror det var scrubs faktiskt. <laughs> äh, jag kan tänka mig att scrubs lockar kanske lite mer. Ja, så här är det på jobbet. <laughs> Men på tal om äh, sjukhus och sånt här. Äh, Spielberg äh, jobbar med en filmatisering av, av ER. baserad mm. på Crichtons upplevelser på sjukhus själv. Men äh, då har han gått fram till Crichton och frågat: liksom, ja, men, äh, Vad är din nästa bok då? Och så här. Och då har han liksom äh, sagt: ja, Mina böcker brukar vara hemliga, men äh, det handlar om dinosaurier och DNA och då hade tappat, tappat fullständigt intresset för City Cityakuten, som heter och, <laughs> och, och liksom ville göra den här istället. Ju. Men det slutade med att han, han hjälpte Crayton att skapa tv-serien sen i stället. Ja, Men det var ju så att Craytons agenter skickade erbjudan om den här boken till sex olika bolag. Bland annat Warner Brothers Columbia och Fox. Säg inte dem tackar nej allihop. Äh, nej, Warner ville äh, göra den med Tim Burton. Mm -hmm. Columbia ville göra den med äh, Richard Donner. Ett äh, Superman väl? Ja, yeah, dödligt vapen. Och äh, Fox ville göra med Joe Dante. Kremlins. Ja, precis. <laughs> och då, Universal ville givetvis honom med Spielberg. Mm. Men... Äh, Crichton hade du han som högsta val eller första val och mm. så blev det sen också Jag kan säga att James Cameron var jävligt sugen på att göra den här också yeah, han skulle lägga ett bud men han sa att liksom rättigheterna hade sålts timmar innan han, han lägger budet och han hade då tänkt att Arnold Schwarzenegger skulle vara Alan Grant Ja oh, yeah. Bill Paxton skulle vara Ian Malcolm. Ja, ja jag förstår. Han tänker <laughs> han använder <laughs> och, samma ja. som Och sen uh, Charlton Heston som John Hammond. Oj, det är ganska inspirerat. Mm. <laughs> Men uh, han såg det sen, liksom att uh, han har ju själv erkänt att uh, han tycker att Spielberg var ett bättre val. För han har nog inte kunnat göra det rättvist för barn. Nej. För hans tanke var att göra den lite mörkare, typ som Aliens. Ja, jag kan tänka mig Köttat på det alltså. <laughs> ja, precis. Så han, han var faktiskt en, en, ganska nöjd Med att han inte fick den. Ja, den Men eh, Spielberg ville ju egentligen Göra Kinders list Först direkt efter Hook mm. 91 då. Man fick eh, ljus För Schindlers eh, list Om han gjorde Jurassic Park Först ja, okay. Är det mer garanterade intäkter på den här, kan Ja det är ju en blockbuster Liksom nu mm. var list mer ett uh, passionprojekt. Ja, yeah, precis. Och han börjar ju liksom filma Kinders list under tiden de börjar med pre-production, eller post-production. Alltså mm. klippa och klistra och så här. Ju. Så att, det var ju ett jävla jobb att skicka material sinsemellan. Ju, för att han var i Polen och spelade in. Medan de andra klippte ju. Man ska förbira Ja, Jag inte vilja filma. Jag vet att han, eh, jag tror det var Gary Ryd Rydstrom som eh, åkte till Paris för att träffa Spielberg och allting. Som var tuggnare. Ja, de fick, fick hitta på alla möjliga sätt för att lösa det. Men hur han lyckades till slut ändå, så alltså, han, alltså kan säga Jurassic Park han Hade 63 miljoner dollar i budget. Spela in över en miljard det är ganska fina pengar 93 också Och Så merchandise på det? Ja. Ja. Det är ju till sin marknad så det är helt sjukt Även Sen då Kindlos på det också. Det blev ju en bra succé Ja ja. Det samma år just Det blir åskas favoriterna. Dressing Park blir tittar favoriten Ja, men det brukar ju vara så. Publiken brukar ju tycka om Oscarsvinnaren av bästa film till exempel brukar oftast vara lite långdragna draman och ja, ganska ofta med starka skådespel spel, liksom, och lite sånt där så Gladiator undantaget va <laughs> band <båda. laughs> Ja, ibland kommer ju nön. men oftast är det ju alltså, konstnärliga filmer liksom, som kanske inte publiken går och ser på bio dritt. Inte inte popcornrullarna. Nej, precis. De ska sammanfatta mm. den. En saga om DNA-forskning. Vad människans upptäckter och vetenskapen kan leda till. Mm. När människans försöker leka Gud. Ja, just det. Ja, de behöver dra igenom här igen. Du har alldeles sett filmen yeah, yeah. x antal gånger. Jag tycker det är mer intressant att se liksom skillnader på både handling och karaktär. Liksom då, från boken till kontra filmen liksom. mm. För jag går ju ganska mycket rykte om att den är ganska trogen Boken Men okay. jag tycker liksom ju mer Jag letar ju mer Tyckte jag liksom att Det är ganska stora skillnader Vi mm. kan ta Sam Nils, Alan Grant till exempel uh, Han är mer barnskär i boken Och liksom man får mer tid Alltså uh, liksom med barnen i boken Hur de flyr genom jungen och allt det här som alltså flyr igenom på en flod och allting liksom. Mm. Och det får man inte säga i filmen. Uh, Nej, men det är så såklart. Laura Dörns Ellie Sattler, hon uh, är i stort sett uh, samma karaktär, men Hon har lite större roll i, i filmen. ja, uh, yeah, det är väl lite mer, mer girlpower i den här filmen jag har fått med bok. hon är mer passiv eller dem som karaktär. Nej, ja. Jag kanske inte den in som liksom mer än sen som mm. kanske en mer sidokaraktär. karaktär kanske. Platt <laughs> ja, typ nöt så kanske lite mer än en sidofigur men vad Dr. Grant Jag... för drag då om man inte hotar barn för det, <laughs> det bidrar inte mycket friktion liksom i gruppen ja men, och sen, sen är det så här att de är inte ett par i boken heller Alltså oh, Allen och okay. Ellie Utan de är väl typ bak kollegor Jag tror att det är en ganska stor åldersskillnad Det är säkert 20 års skillnad på dem i boken också mm. uh, Sen har vi ju då Jeff Goldbloms uh, e Malcolm yes. Han dör faktiskt i boken mm. uh, Och inte alls lika uh, ridderlig eller... Yeah, yeah. Det här, men nu är det vetenskapsmän och, eller matematiker. Ja. Han, är inte, han är inte lika så här uh, gud och kaos och så här som den i filmen. Men, uh, han är inte alls lika hjältemodig. Utan i den här scenen där uh, de uh, träffar på T-rexen för första gången. Mm. Där, uh, där är det faktiskt uh, en markom som springer iväg mm. av rädsla för dinosaurien. Och skadorna som man får där, den dörren av i slutet av uh, boken. Ja, jag kommer ihåg från en serietidningsversion. Alltså, att han döds ut. Sen även Richard Attenboroughs uh, John Hammond. Han är ett lika farmy som han är i, i filmen. Liksom. Han har den här han har, han har hybris men igen, han är han en, en mysgubbe liksom. Ja, precis. Det är den där mjukskubblaren som liksom saknas i boken. Ja, yeah. Michael Crichton beskrev till honom som en slags mörk Walt Disney. <laughs> precis. Så då fattar man ungefär det <laughs> gärning. Och han dör också i boken. Yes, ja, så. Mm -hmm. Han dör av uh, kompis. De här små som man får se i The, The Lost World. World. Sen. Uh -huh. okay. De har ju blivit bortklippta. Det är ganska många dinosaurier i uh, Jurassic Park som blev bortklippta. Ja, som, som inte ens filmas. Ja, precis. Ja. Så vi tar, tar, tar, tar den här stora scenen med Triceratopsen. och sjuka, sjuka Triceratopsen. Tri tri tri mm. uh, det var ju en Stegosaurus från början. Mm. Jag tror att det berodde på att uh, Spielberg var ett stort fan av Triceratopsen. Det var hans... Uh, första stora kärlek till dinosaurier så var det tre, tre seriartropsen. Mm. Därför fick vi en sådan istället. en enorm hög av skit. <laughs> ja, precis. That is one big pile of shit. Samuel L. Jackson är ju också med i en liten, liten roll innan han blir storskärna. Det är inte så stor skillnad jämfört med boken förutom att han heter John Arnold istället för Ray Arnold som han heter i filmen. Ja, det... det är nu för att uh, undvika förvirring då, med John Hammond skulle jag gissa på men... ja, Det kan man uh... spela, det är inte så viktigt <laughs> uh, Jag tycker bara det låter dumt uh, Ariana Richards som spelar Lex är ju en lillasyster i förboken mm -hmm. och ett alls datakunnig väldigt sportintresserad och allmänt uh, barnslig egoistisk och ganska useless mm -hmm. så att alla karaktärer runt omkring henne hatar henne typ Uh -huh. <laughs> de vänt på det lite där Ja de har vänt lite på det Men, uh, men det är bara men... tre år tidigare Han skrev boken <laughs> är den uh, daterad Ja precis, Josef Massalu som spelar Tim Det var han som var datakunnig I boken mm. med han, han, han gick och audition för Hook För att spela Liksom där mm -hmm. Men uh, Han var dömd för att vara för ung Ja. Men Spielberg var ändå så imponerad av honom Så att han sa där liksom I mitt nästa projekt ska du få en roll Du menar ju Henry Thomas <laughs> Ja precis Och Josef Massilo han återvänder väl I The Pacific tror jag också I någon liten roll där Ja det kan inte stämma Så jag tror han och Spielberg har bra, En bra relation ja. Bob Peck som spelar Mulden, Muld Muldoon Muldoon har jag också hört det blev liksom inte riktigt Klicka på uttalet där. Han överlever äh, raptortecken i boken. Och flyr med de andra. Äh, Wayne Knight, är Nedry, han, han håller sig the same. Lite sådär, äh, comic relief. Äh, ja, jag blev liksom väldigt förvånad över... Äh, så... Jag tänkte inte på det just då, för då var Wayne Knight ganska... Äh, Färsk. Äh, för... Nej, <laughs> men ganska ny. Han var, han var ganska ny för mig i alla fall. Mm. Sen när man ser att han liksom bara typ varit med i Seinfeld och 3D klutet för solen alltså sån här liksom ja, det är komiska om man förknippar dem Ja. Och det blev man att liksom så hur han ja, lyckas komma in där. Det är lite som Jack Black i King Kong. Lite out of place men jag tycker det, det ändå funkar. Ja. För jag tycker jag tycker han ändå liksom gör en bra prestation i filmen. Alltså. Mm. Kanske inte den svåraste <laughs> karaktär att spela kanske men jag tycker, han, jag tycker han ändå passar liksom in i... Ja, ja. Uh, Johnson! Johnson! We got Johnson here! Dodson. Dodson! Dodson, Dodson, Dodson, Dodson heter jag. Ja, jag Dodson! Dodson! We got Dodson here! Med det kommer vi. Uh, B.D. Wong så spelar Henry Wu. Han har typ två minuters time mm. i Jurassic Park. Men... Han kommer tillbaka i Jurassic World. Yes. Han dör i boken Så Jag har bänder på allting spelar. Fuck you, min uh. film, mina regler Get out uh, Vi har Martin Ferreros Donald Gennaro Den här uh, Hemske advokaten Advokat, just det. Han överlever också know, fan. Han är inte ens med I den här uh, T-rex-attacken För han stannar kvar med uh, Den sjuka Stegosaurusen eller i detta fallet tre, tre serietropsen. Okay. Och kommer och hämtar äh, i en mörkumscen där. Istället för äh, äh, då... Ja, sitt... yeah, men istället för att sitta på äh, eller istället för Elisettla <laughs> på ja, en just. Det. Så det är lite där också. Så du tog... behöver han, han redeemas sig själv lite hjälte på så sätt. Ja. Han, jag tror han till och med dödar en äh, raptor Oj, med typ en brödkabel typ eller något sånt. Alltså, nah. Något simpelt redskap i alla fall. Ah, ah, det är um, det. Men han dör i boken ändå av äh, tarminflammation äh, efter vistasen på ön. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> liksom. <laughs> hallå, tänker jag. Liksom, Antiklimax har en karaktär. Och då kommer vi till Dodson. Han är... Äh, går ju till Dennis Nedry och ger han den här burken där han ska lägga embryon i. Mm. Och det man inte får reda på i filmen är att han här Dotson är chef för Biosyn en rival till Ingen mm. som är då företaget John Hammond, är chefen. Mm. Och det är den stora skurken i boken. Mm. Och han har bara liksom en putte putt putt putt roll i filmen ju. Ja. Ja, exakt. Liksom, det är liksom det är liksom den stora missen i filmen kan jag tycka att uh, man får, man får, Ja, man får ja, liksom man, inte reda på Motivation uh, och sånt. Eh alltså, som vem vilka de med. Han är typ Plowfield. <laughs> han får vara i ett cameo. <laughs> ja, han han hans gör så så lite som en jävla comic relief liksom när han kommer där med sin keps så eller så hans solhatt eller mm. ja, för dåra hatten och Nej, för det var att... Men, ja, det ja, ser väldigt så, suspekt ut. Man mm. går fram där, i det här kaféet eller vad det är. Så jag tycker liksom, bara hans liksom, appearance är liksom, en skum typ. Det känns så, väldigt... Uh, äh... Stereotyp? Stereotyp, ja. Liksom att han ja, kommer dit där skum. <laughs> och liksom kallar mig till dogsen. Dochsen, here, liksom. ja, men, det känns så löjligt. Hela den scenen känns så jävla dum. Nästan <Glenn> ja, som ett skämt i Google. filmen. Det är en stor skåk, men det är han ju inte. kan vi fatta att vi är här på sig dinosaurier. <g NBA> det sig inte om intriger och <ública> maktkamp och sånt. Det är nog den scenen som har betydelse för vad som händer senast alltså i parken. Mm. för att Det är ju, Hela ting havererar bra för att eh, Nedravi ska komma åt de här embryorna Ja, det är rätt lättsam Ja, eh, Därför tycker jag att de kunde liksom byggt upp Mer om eh, Bajusyn, för ens namnet Nämns inte ens i filmen utan Man får bara reda på eh, Man får bara reda på att den här killen Dags vill ha embryorna Och familjen har eh, betalat mycket pengar för det Men inte mer om så Ja man kan man så annars säga. De, de gick ju till tippet som är bäst inom go eller stop motion Men eh, han var inte riktigt Alltså han tyckte det var eh, han, han påstod att det var det bästa han hade sett inom stop motion Men han var ändå inte riktigt nöjd Steven Spielberg Och då hade de kommit från ILM och sagt att Vi kan göra en, en hel dinosaurie i datorn Vi är klara nu liksom Vi kan köpa det här Ja, de, de gjorde test och visade liksom och han blev ju sålde direkt ju. Ja. Och tippet, är sagt det till, till Spielberg liksom att uh, nu är vi utdöda typ. Mm. Och det är den uh, kommentaren har jag med i filmen också. Eller att man säger liksom att det är... Extinkt. Ja, precis. Så vad är du thinking? Vi <laughs> är of a jobb. Don't mean så han var ganska deprimerad när han fick reda på det för han, han kände liksom att han. har ju inget jobb fört for life, ja yeah. jobbet. Och så är det nu i stort sett ju. Alltså, men han, han, fick, uh, han fick ett uh, annat jobb inom filmen istället. Han blev. Uh, just för att han liksom studerat rörelser och sånt. Så blev han uh, en uh, expert för ILM istället. Mm med dinosaurier och så. Nej, med respekt. jag fick inte <laughs> någonting av det. Men... Ja. För det är ju förstås ju väldigt bra. Ju. Just den här blandningen av CGI och animatroniska modeller. Ja, precis. Det är så perfekt avvägt. Alltså, man ser ju inte riktigt som liksom. löst. <laughs> och vissa grejer som man faktiskt tror är CGI är faktiskt riktiga. Liksom. Alltså, som... Jag tänker på framförallt äh, på pilen. Ja, ja på T-rexen. Ja. ja. För det är ju en sån liten, liten detalj som gör det så jävla verkligt ju. Alltså, när man lyser ficklampan på t -rexen. Mm. Och det, det, det är ett ögelbyx som jag stör mig på. Alltså, det är svårt att tänka rationellt när man <här> <Jag vet inte. här> sitter i den situationen. Men... Släck ficklampan. Ja, men jag ska vara på idén. Jag letar fram en ficklampa och tänder... För hon har ute inte ficklampan innan T-Rexen kommer utan hon, hon liksom hoppar bak ja. i bilen och letar fram ficklampan. Jag menar så... Ja, ja jag vet inte uh, uh. Unge. Unge. <laughs> ja. Många sådana små ikoniska ögonblick också. Det är med ficklampan är ögat i ett sen också vattengraset som vibrerar. Det är ja. perfekt. Det är den största utmaningen de hade i filmen. <laughs> Nej, det <är> skönt. <laughs> <laughs> de visste inte riktigt hur de skulle lösa det. Och Spielberg hade ju fått en idén från Earth Wind and Fire, fire heter bandet. Han mm. hade donat i hans spel så att backspegeln hade vibrerat. Mm. Och de ville ha den effekten i filmen också. Men de löste med en gitarr. Turn it up till 11. <laughs> This one goes to 11. <laughs> jag, menar alltså, jag tycker uppbyggnad är så jävla viktigt. Jag mm. det tycker jag är liksom många av dagens filmer saknar. Det var pang på radaren direkt. Ja. Utan ja, men, man lärt känna karaktärerna eller någonting. Ja, men nej, alltså, men alltså, som, eh, jag, som jag nämnt tidigare, alltså RoboCop. Mm. När man träffar Robocop för, i först, eh, originalfilmen. Så är det liksom en sån stor uppbyggnad, liksom att man får inte säga henne utan man bara hör han hur han går så dun dun dum. Mm. Och då blir det liksom, det bygg, byggs upp en förväntning, liksom, liksom, var den här kommer liksom. mm. Men och det är likadant med den här ed 2019 eller vad den heter. Den här stora roboten som försöker döda i filmen. I remaken, där försvinner allting. Alltså den här uppbyggnaden finns inte någonstans, varken för Robocop eller den här ED-209 tror den heter. Mm. Och det saknas ju lite i de andra filmerna också. Alltså, framförallt i Jurassic World med när de introducerar då Indominus Rex. Det är lite så att han gömmer sig men det är liksom inte tillräckligt. Men typ att han är större och starkare än T-Rex. Ja. Då, då ska han väl inte... Fattar ni vad, vad vi menar? Mm. Ja, det är lite Men liksom hela den här scenen när man får se T-Rexen för första gången, liksom det är det är så grymt, alltså just dem, uh, han har ju verkligen visat sin fingertoppskänsla när han ville ha den här uh, uh, vattenglasen med vattenringarna, liksom. mm. den effekten liksom, att man hör hur han kommer hur länge som helst, alltså boom, ja det är, uh, ryssningar. du <laughs> den vägen? Where's the goat? <laughs> Where's the goat? Men det tycker jag redan, så alltså, uh, den här musiken i början liksom, men uh, han kommer i uh, Universal- picture-pocents mm. liksom som musik är ju så jävla så. Mm. Chant <laughs> Men är ja, ja, upphyggnad Ja verkligen Och det har han verkligen liksom gjort det i den här filmen så det är mm. ja, Även då första gången man får se Braccusa och sen liksom, ja. ja verkligen knäpptyst och så ser man bara deras... Eller är det skådespelet som gör det mm. riktigt bra också? Nej, det är... <laughs> ja, <just. laughs> ja, jag kan säga att det är ändå om och om nu. Ja, verkligen. Okay. Men så är det... Raptorerna är ju inte riktigt korrekta i filmen heller. Nej, men då finns... <laughs> fanns det inte på riktigt? Alltså i samma... Jo, de fanns okay. på riktigt men de var typ lika stora som kalkoner. Ja, precis. <laughs> så alltså, lite närmare de kom... Consignatus eller vad det heter. Lost World, tänker jag. Ja, fast lite större. Ja, naturligtvis. Uh, <laughs> um, finns en annan uh, ras som påminner om. Uh, Neonicus heter den. Mm. Som har uh, gett de egenskaperna som den hade. Så har jag fått lite så att Spielberg ville ha dem lite större. Sen har jag även löst att Creator hade mix mixat de här två arterna liksom i ah, boken okay. också. Så jag blev liksom inte riktigt klok ja. på VM:s uh, felet ligger hos. Det är som en slags Frankenstein's <laughs> uh, Under inspelningen så hittar de faktiskt uh, en uh, raptorart som var i den här storleken. Mm. Som döptes till Utah Utahraptors. Justin Winston har ju sagt det också. Liksom, att, uh, vi, uh, vi kommer på den. Uh, eller vi skapar den. Ni hittar den. <laughs> Arrogant. Ja, <laughs> lite grann faktiskt Sen skulle det faktiskt vara en triceratops också Med i filmen som man skulle rida på Eller barnen skulle rida på Okej okay. Men ä, den kom aldrig med de, gjorde, de hann göra dinosaurien i animatronics och allting Men ä, det kom med i Jurassic World istället Ja, då var det den större anstängen på den tiden Nu är det bara att göra <laughs> Ja, precis alltså. så <laughs> det är lite det man saknar kanske i dagens filmer att man liksom, de, de vet att de kan kunna komma undan så mycket med med så mycket med, med dator och, CGI liksom och allt. Ja, det var det blodsvett och tårar. Skulle det med sig skulle vara bra. <laughs> ja, precis. Det blir liksom en annan äh, grej för skådespelarna också liksom, att när de har liksom, en äkta grej att agera. Ja, säkert. Men tillbaka till den här scenen med T-Rexen. Mm. <laughs> för, för regnet skulle inte vara med från början. Utan det var något som kom med senare. Som Spielberg liksom mm. bestämde sig för att ta med ganska sent i produktionen. Och då hade de gjort detta i skongummi. De här, den här T-Rexen. Så han var ju inte byggd för vatten. Så när det börjar regna så började han... <laughs> Han börjar ju ta emot det här vattnet att så blir tyngre och tyngre. Och till sist börjar han ju även få skakningar. <går> February. Ja, precis. Så, så när han hade liksom börjat röra på sig när de inte höll på att filma så blev ju folk lite rädda. inte? Mm. <går> <Ja, just det. går> Men de fick ju gå in och slänga på handdukar och allting bara för att försöka få bort så mycket vatten som möjligt. Mm. Och mina tankar går ju direkt till hajen för de hade ju ganska mycket problem med ja. hajen <laughs> också. Precis. Honom, uh, Spielberg tänkte bort de gå gotcha. <laughs> uh, It's all coming back. Ja, precis. Men uh, de höll undan och uh, det blev ju uh, riktigt, riktigt bra. Spädnogexpend. Jag kan man med och säga att Då är det faktiskt ett par efter den här filmen. Ja, yeah, just det. Han har tydligen en tendens att flirta med sina uh. mutspelare. Uh, nej, det är ju Men vi kunde faktiskt fått en helt annorlunda film också. Jag vet att jag går igenom lite folk som kunde hamna till filmen. Som Få till exempel. Uh, som Grant. Ja, uh, han blev faktiskt erbjuden. Mm. Men han tyckte att det kändes rätt nej, honom. William Hurt tackar också nej. Mm. Utan att läst manus ens. Han ville bara läst uh, dinosaur. Nej, fuck it. Psh. Och Kurt Russell vill ha för mycket betalt. John mm. uh, Connery tackar nej till uh, mm. John Hammond, ja. Uh, Robin Wright tackar nej till Elie Sattler. Mm. Sen har vi även sådana som testa. Sen har vi Bullock, Gwyneth Pathrow Julian Moore, Helen Hunt Ja, Moore, kom tillbaka ja. Terry Hatcher, Elizabeth Hurley och Laura Linney alla de här eh, provade för eh, Sattler och även eh, den stora barnskadesen Christina Ricci som testade på för Lex mm. Sen har vi Den eh, var väl högaktuell då. familjen så? Ja, det är samma nu är han ju samma år till och med mm. eh, Michael Keaton, Bruce Campbell Johnny Depp Ted Danson, Steve Guttenberg Michael J. Fox. Alla de här testar för EM. Uh, Malcolm. Mm -hmm. Och det är ju liksom ganska blandat i ålders. Tendensen mm -hmm. <laughs> <t> <laughs> ja, är ju ganska mycket äldre än Johnny Depp om man säger så. Ja. Ja. Sen har vi ju de här um, som de funderade på. Jim Carrey som Ian Malcolm. Ja. <laughs> <laughs> ja. Lite sådär. där. Alan Grant. Richard Reifus. Tänkte uh, Spielberg på Denis ja. uh, Dennis Quaid Kevin Costner, Mel Gibson, mm. uh, Robin Williams, vad så tänkte? Kort sagt de största namnen från tidiga 90-talet. <laughs> ja, precis. Uh, Ellis Sattler, Jodie Foster, Sigourney Weaver, Michelle Pfeiffer, Gina Davis, Daryl Hannah, ja. Jennifer Grey från uh, Dot Dancing, right? uh, Jamie Lee Curtis. Ja? Scream Queen har det funkar <laughs> <laughs> Och uh, Spielberg hade kunnat tänka sig Tinker hela också, Julia Roberts oj, oj, oj. Linda Hamilton Sarah Jessica Parker, Bridget Fonda, ja. John Cusack Nicole Kidman Även uh, Hedro Graham mm -hmm. Och René, René Selviger, och detta var väl innan René Selviger har slått igenom oss tror jag Ja stort, hon har varit med Lite mindre Jerry Maguire kommer väl efteråt tror jag Ja, lite säker. Hon är med i någon uh, mötesökning som jag tror, så den kom efter. Mm -hmm. så jag efter. Sen får vi inte glömma Clint Eastwood och Marlon Brando som möjlig <laughs> John Hammond. Oj. <laughs> <laughs> När jag menar att säga på uh, Richard Attenberg som uh, John Hammond, tänker jag lite på Marlon Brando i uh, The Island of uh, the Dr. Monroe. Mm -hmm. Båda är lite galna och är så alltså vitklädda klädda och uh, sådär ja. Så jag tänker om han har blivit Brando där Och det är även lite kul med tanke på att jag nämnde i Spielberg avsnittet att han gjorde bort sig för Brando när han, innan han hade börjat regissera filmer mm. Blev utskild ja, ja, Denna den film kan jag säga om och om igen ja. Han har nu gjort sig nu Slitstark rulle. <laughs> Ja, det är det en uh, stark tvåa. Mm. nej. <laughs> ja, det är en? är det vad ska man säga en kult eller klassiker? Jag vet inte. Popkulturellt fenomen. Inte <laughs> klassiker. Ja, okay, jag, jag blev väldigt väldigt väldigt intresserad av dinosaurier igen efter det Jag går igen. Jag, ja. Jag var i innan också, men det är till fart igen. Ja, efteråt. man var tvungen att bli intresserad eller så blev man utanför. Blev du intresserad eller blev du bara tvingad? Nej, jag blev genuint intresserad. Okej, det var Sen fick man vänta fyra långa år. Ja. Spilberg tog ett, uh, ett, ett sabbatsår, han tog fyra sabbatsår mm. efter uh, su succéåret med Park och Schindlers List. Och nästa film han regisserar är ju uh, The Lost World. Mm. Jag vet att vi diskuterar detta i uh, jag tror det var i uh, mm. Det är en novell av uh, Crichton från 1995. Han blev uh, så här är det att han blev pressad av både fans till boken och Spilburg att göra en uppföljare. För han ville egentligen inte göra det. Nej, det ser inte efter en efter Man Han fick ju hela budskapet i första kan man känna. Ja, jag kan säga liksom att den, den boken eller romanen den bygger ju vidare på boken, alltså den första boken. Liksom. Det var ju inte med filmen att göra egentligen. Nej, nej. Han har hämtat en del inspiration från Sir Arthur Conan Doyle, författaren till både Sherlock Holmes och En försvunnen värld. Mm. Därav titeln, En försvunnen värld. Och Sherlock Holmes-grejen är ju en Malcolm som dör i boken. Han återupplivas i uppföljaren här. Ja, det finns en gammal uh, The Lost World också som ser lite så här. Äh, här från sidan. 25 det... tror jag. Mm. Men det är baserat på Conan Doyles. Ja, precis. Det är en film som jag har länge har velat säga. Men varit, eh, mm. jag försöka, ska försöka hitta en om den finns på Youtube. Men eh, Malcolm Leva alltså. Ja, i både bok och film. Du mm. har skrivit en bok om händelserna på ön och eh, lite misstro och hånad och sådär. Ja. Jag ska den scenen i tunnelbanan. Mm. You're him, right? <laughs> Ooh. <laughs> Jag hörde honom, det där The scientist, The the the I saw you on TV. I believed you. <laughs> <tryk> <tryk> <tryk> I, I, I, uh, på där där tror där mer där där marken att han har där uh, lite mer uh, lågmäld där lutrad cynisk. Han, han, han, han, han är inte samma wacko-kille som han var i Etan. Utan man, mär, man märker att uh, händelserna på ön har påverkat honom. Jo, just. Inte lika bra film som Etan. Nej, nej. <laughs> geotivis, men ja, alltså, jag, jag, jag gillar den Jaja, alltså, skickligt för ja. underhållning. Ja, precis. Det är väl det man får ta det för, för också. Det är, inte, det är inte det här att människan leker gud längre. Utan nu är det mer det här att Företag kan bli för Och lite sånt där ja. Ganska vanligt Framförallt nu för tycker jag ja. Nytt blod i form av Julian Moore Pitt Poslathwaite Vince Vaughn, Peter Stormare ja. Som svära på svenska ja. Satans jävla helvete. jävla, jävla. Ja. Ja, Det kommer här ihåg Vad jag att jag på i biografen När vi såg den och eh, Fick höra det på radio sen Ja, att, man får att, anstänga så så Mycket skruvar ja. på det. Det är inte att <laughs> ja, in det ska, Ja precis, för det skulle vara en så jättestor grej Så han på radion så liksom, att där de hypat så jävla det Att han skulle svära på svenska Och så kommer han liksom så Väldigt tyst Det <laughs> vet <laughs> Som vi så vi eh, sa, Spielberg refuserade den också- men han var inte jättesugen på att refusera den. Joe Johnston ville regissera den- men mm. den krockade med Jumanji. Ja, ja, ja. Så Spielberg lovade att eh, han skulle få regissera trean istället. <laughs> men det är också lite skillnad från eh, bok till film- ju, att eh, Sarah Harding som Julian Moore spelar- de, de är inte ett par Som de är i filmen Och det är inte henne Malcolm åker dit för att rädda heller, Utan det är någon vän mm. Som har åkt dit Och vi har ju Alice Howard Som spelar Peter Ludlow Typ en till John Hammond ja. Som har tagit över Indien Riktig uh, slimboll. Ja Han är inte med i boken överhuvudtaget, Utan där är det Dodson som har en större roll ja och då är det inte Indien som skickat dit två, två lager, utan det är indien som skickar dit Märkom och dem, och det är Bajusson som skickar dit Dotson och några andra. Bajas who? <laughs> ja precis. Men det blev ju så att Peter Lullo får ju lite av hans attribut istället. Mm. Och även liksom det här fruktansvärda slutet fick han så ärva. Mm -hmm. de åker alla, I boken har det för mig att de aldrig åker till San Diego som vi har i filmen Utan där puttar faktiskt Sarah, Sarah Harding ut Dodson från en bil De gömmer sig under så att T-Rexen tar honom och ger till sin unge Men uh, Pete Posse-Wate, alltså, uh, yeah. uh, uh, jag tycker det är en väldigt underskattad skåd Fy, uh. Fy fan men det är lite så man ska inte förvänta sig som jätten utan nej. det är underhållning. Mm. Jag har inte mycket mer. Vi får någon klassisk replik som Don't go into the long grass! Don't go into the long grass! <laughs> det är jättemot. Don't go into the long grass! Not into the long grass! Uh, sen, jag ska göra den här scenen när man typer utputade utförkören. Det är liksom när hon trillar ner och landar på det här glaset. Ja, och det spricker. Det. Alltså. Det är ju liksom Suspens ja vi fan. Det är filmen som besten. Alltså, när man kommer in i själv, själv i situationen liksom, och ja. känner att man är där själva. Ja. <laughs> oh. Jag tyckte det blev inte riktigt lika bra sen. Fyra år senare, 2001. Det var så kort, alltså så få år. Det känns som en evighet ju. Det var väl lite alla för. Ja, men det var fyra år. <laughs> jag fyra på det, jag. <laughs> ja, men fyra år går fort mot den tycker jag. Ja, men nu har andra förpliktelser jämfört med vad du hade som barn. Ja. Yeah. Men visst, vi var inte längre barn där, utan vi var ju tonåringar vid den tiden ju. Ja. Yeah. Regisserad av George Gunston, Epic Jurassic oh, Park 3. <laughs> <fanns>. ja. <laughs> Vi får ju säga ganska fina skåd, William H. Macy, Tia Leone, ja. Michael Jeter. Vi hade kunnat se Stellan Skarsgård, Ste <laughs> Steve Buscemi, Tony Chalubb kunde vi se som ja. en liten, mindre karaktär. Okay. Men, ja. Ja, det här är väl den kortaste filmen får man säga. Ja, den är den väl klima, en och en halv timme. <laughs> ja, precis. Och de andra är över två timmar långa nu. känns lite lätt samma Ja, så det Ja. Finns det finns ett slags skräckelement i 1 2 Det kan också ja, en saknas hos. lite här till de här mer familjevänligt ja, det ja, gärna. har jag alltså, menat. gärna. har ju ja. den stor flygande. Det är ju lite skräckigt. De inlösta i buren. Med <laughs> Petralonen, ja. ja. Ja, det är framförallt när man träffar den första gången på den här bron. Liksom då... <fuff> <laughs> ja, det är lite creepy. Man försöker ja. återskapa den raptorscenen i köket från första. Ja, men jag tycker att den, är, den scenen här i trean blir nog lite ju äh, Just för att det är liksom äh, dimma, man ser ingenting. Alltså, det så mycket, hör ja. man bara liksom någon kommer och så ser man en skugga som bara blir större och större. Och så till sist kommer äh, den här flygadlan då. Och <laughs> alltså, även äh, när de återförenas. Alltså... Alan Grant och den här lilla killen då, Eric, återförenas med sina föräldrar. Och så hör man då liksom den här uh, fruktansvärda ringsignalen. du du du du, du, du, du, du. Mm. Ja, liksom <kör> how, how did you know we were here? The phone, that stupid jingle from the story, I heard it! My phone? Yeah, your satellite Where is it? I don't have it. When did you use it last? Uh, uh, On the plane. I got a call on the plane and vad? Vad? Jag lånade det till Nash. Han måste ha det när han. Tittar bakåt så står den alltså. stora Spinosaurusen liksom i men. Uh, det är fjanset, men. Jag, det, fast. <laughs> <laughs> jag Jag tyckte jag det jag tyckte jag gillade det. Men det är just på är att det är också den här grejen. att spinosaurusen är en fiskätare. Därför tycker jag att den klarar av T-rexen i den här fighten man ser fram emot. Mm. Den går alldeles så snabbt. Bort man ska visa att det är ny kung i stan. Ja, precis. Liksom, T-rexen borta liksom. Han gör den en kingkong. <laughs> <laughs> typ. <laughs> nej men nej, det, detta är den svagaste i, i hela franchisen tycker jag. Ja, yeah, fanigsa. So. Jag tror att den hade blivit mycket bättre om man hade gjort det längre eller någonting sånt där gäller. Det tycker jag, liksom hela den här storyn liksom att de lurar dit Grant till mm. Isla Sona där från Lost World då. samma mm. för att de tror att han har varit där innan, men det visar ju så att han har varit på Island Ilanoblar. Ja, precis. Ja, det är kul att se i Grant igen fast. Ja, precis. Jag tror jag behöver en liten uh, mörker faktiskt. <laughs> men... Ja, ja. <laughs> Det kan vara lite syrlig. Ja, jag tyckte... Nej, den, den var inte lika stark handlingsmässigt heller. Nej. Det är nu där den tappar mest. Och mest. Ja. Små trevligt Great. Jag med har en axelryckning. ja. Crayton var ju inte alls... Uh, Tyckte i... det var en avstånd? Ja, han, han, han, han, han, de försökte komma på någon idé med Crayton, men han gav upp efter ett tag. Mm. Så han var ju direkt inblandad i denna produktionen som han var ah, tidigare. Och efter det så trodde ju det var slut med, med denna franchisen. Rykten cirkulerade i många år. Mm. Den fjärde filmen. Nu skulle du dra till 2015. Nästan som en direkt uppföljare till ettan. Han nästan ignorerar tvåan och trean. Med en budget på 129 miljoner dollar. Spelar in 1,67 miljarder. Mm. Det här blir inget flopptekt. Ja. Eh, producerad av Spielberg. Eh, regisserad av Colin Trevorrow. Trevorrow. Trevorrow. Vi får se Chris Pratt. Som då inte var en eh, superstar utan blev du efter... Eh, Guardians of the Galaxy. Det var samma år typ? Ja. Yeah. Samma vevar här. Men när de kastade han så var han ju ute stor. Mera komisk skådast så Ja, precis. Han föresprådde att han skulle få vara med i denna filmen. nu Han föresprådde? <laughs> ja, redan 2009. Han var med i en tv-serie som hette Parks and Recreations. Recreations mm. ja. Och um, det är Amy Poehler som jag ja yeah. Det är någon bakom kulisserna grej han gör- och skämt, skämtar han lite och tar, fått tar ett, ett, ett, ett, ett textmeddelande på telefonen och skriver. Nä. Jag får uh, skriva tillbaka till dig senare, Steven om um Jurassic Park 4. Jaja. <laughs> ja. Sex år senare så är han med. <laughs> I just fyran. <laughs> ja. För det, det måste vi ju säga det är ju ingen remake. Nej, inte remake, <laughs> en remake. Men det är en liten Force Awakens starten. Uh. Vet du vad den gör? Det är äh, inte samma basic story. Men, ja, ja, men jag tycker ändå liksom att här blir det liksom vad som hade hänt om de öppnat parken. Mm. Har de ändå ett lärdom från första filmen liksom, vad gjorde de fel? Och liksom sen utnyttat det. Sen, mm. mm. sen visade det sig sorry. att de får hybris och börjar manipulera med DNAn. Mm. Och då får vi Ryzen Presents Indominus Rex. Blandning mellan Raptor och T-Rex. Men det här är också fel. Och I Dominus Rex menar de att det är en fierce and tamed king. Men Indominus är, finns inte på latin. För då är det Indomitus. In mm. Det låter kanske inte lika fint. <laughs> <laughs> Indomitus Rex. Tja. Tja. Men det var där en scen de hade tänkt att ha med i filmen. När äh, den här Indominus Rex Bitter sönder en äh, T-Rex, animatronic T-Rex. Mm -hmm. han, äh, Trevor, han tyckte det var skitheftigt. Men äh, Spielberg hade ser det är. Ja, nu blev det kanske att folk tolkar dig som att CGI är bättre än animatronics. Mm. <laughs> Jaha, ja. Så han hade liksom sagt nej till den scenen. Men jag tror att han hade tänkt en tanke nere som han höll hylla ändå liksom spilbåge som kunde säga liksom här, hur, hur folk tar till sig. Läs in saker. Ja, jag visst. Nätet är fullt av lätt <laughs> <laughs> ja. Men här är det då liksom att inga är lite korrupta. Mm. Pengar köta. Så att det är nog djävul som ska ha en, tjäna en hackning. <laughs> ja, precis. BD-1 kommer som Henry Wu. Den enda från originalet. Ja, jag tycker att den jävla skillnad från den. Jag tycker han är lite mer, i är han lite mer, känns lite naiv. Ja, For, en naiv forskare, liksom, ja. som bara han tänker, tänker inte riktigt på konsekvenserna av vad han, vad han gör. Här verkar han vara lite mer mörk. Jag alltså, tror jag det efter vad som hände. Lite mer onskifull, nästan. Jag tycker att han, han känns väldigt mörk. Just för att han är medveten om vad de har gjort med Indominus Rex. Men annars är det, det är ju en jävla massa fina skådespelare här också. Bryce Dallas Howard. Ja. Riktigt fin skådespelare. Dötter till Ron. Ron. Irfan Khan som spelar ägaren av Indien. Lite av en ny John Hammond. Ville ändå gått alltså, men tänk också kanske, kanske heller riktigt på konsekvenserna av det han gör. Historien upprepar sig. Äh, precis. Äh, vi har Vincent Nofrio som är antagonist kan man säga. Ja, visar det. Han vill använda raptoråt i, i krig. <laughs> ja. Och tror att han kan kontrollera dem. Mm. Och så måste vi givetvis ha barn också Tio Simkins som Grey Och Nick Robinson som Sack Den gäller brorna mm. jag, gillar, jag gillar liksom uh, Den här biten i filmen också uh, Men jag, jag, jag hatar Han här uh, Sack är Jävla rövholt kan jag tycka yeah, okay. Rövholt i bror Och rövholt till för han, har ju, han lämnar ju en flickvän Som han verkar vara jätteläsen av att lämna I början av filmen men re redan på båten till ön så börjar han liksom titta på andra tjejer. Ja. Vad är det för jävla röven? Vad <laughs> är det för introduktivt? Så äh, det äh, äh. Då gillar jag mig Gray. Lite mer sympatisk kille. Liksom. Jag önskar den här kommentaren han klickar ur sig. Liksom. Och vad, vad tror du händer om du bara stirrar på dem? <laughs> Sen har vi även Omar äh, marseille fransk jag från bland annat en okay. agree, vi väntad venskap. Jude Greer för att säga, men väldigt liten roll för mamma till de här killarna. Ja, just det. Sen jag tror det var tidigt i i bonusen, så skulle vad det tänkt att barnen skulle hitta den här flaskan med enbroarna som neddrygade mm -hmm. tappat i etan. Lite en ännu mer anspelning till originalet. Ja, det, det, det gillar man när de kommer till det gamla centrat och man fick se liksom, det gamla för liksom. Ja, typiskt klipping sånt <laughs> Det måste <laughs> man ja det, äh, det måste man nästan ha, annars blir stadigarna sura. Äh, Samtidigt som det får vara en referensfestival. Liksom. Ja, men, alltså, jag tycker det är bättre att de har det liksom, som de har det här att det blir liksom, det ett, ett, ett, ett moment att de kommer dit och så ser allt där. Mm. Istället för att det liksom är påskägg där, där, där. Alltså utspritt i hela filmen liksom. Att, ja visst. Att, nästan, att filmen nästan stannar upp för att visa en gammal referens till jättan igen. Det som att gå in i ett museum en liten stund. Och ja, ja, precis. Men här var det så lite roliga scenarier som kunde hamna där. Uh, jag glömde nämna i The Lost World. kunde uh, återigen och Hell kommit in i bilden som Sarah Harding- Oh. Och uh, Gary Oldman kunde spela Peter Ludlow Men han var upptagen Men uh, i Jurassic World Då kunde vi fått en annan uh, Aaron Grady som Chris Pratt spelar. Det kunde ha varit Armie Hammer Henry Cavill Josh Brolin Jason Statham <laughs> okay. Och första valet var till och med uh, Dwayne Johnson Och vi kunde fått en uh, annan Claire också I Kristen Stewart men de tyckte hon var få mm. Annars var det även Drew Barrymore och Kristen Wiig på tapeten. Jaha, ja. Jag är rätt nöjd med castingarna. Mm. Chris Pratt är väldigt actionhjälte i mm. samtidigt. Lite här hon... lite som Ford. Yeah, likeable so. douchebag. Mm. Glipp ögat. Ja, precis. Cool, det Men det var ingen som testade för de här rollerna eller tror jag. Vi kunde haft Jack Black som Hoskins istället för att i Norrfriåsa. <här> ja, okej. <okay>. Men ja. <här> jag tycker det är bättre. för Jag vet inte är för jag är en riktigt bra faktiskt ja, ja. Absolut. ja, men vad tycker vi då? Jurassic World. Jag, jag gillar den. Alltså, den... Ska, ska jag ranka den topp två? Eller ranka den som tvåa efter Jurassic Park? Ja, jag vet. Ja, den delar tvåa med Lost World kanske då. Oj, oj, jag stans. vet inte. Ja. Ja, jag vet inte. Ah. Nötter. Jag håller om ganska högt nu. Mm -hmm. Jag är inte så för Det är okej. Vad står du nu? I och med att den har CGI i världen till sin förfogande så tar den sig i sådana mm. Det känns verkligen i finalen och så slänger vi är in det och så det. Pengar vi på med det mm. som sista? Men jag, jag gillar ju ändå. Uh... Liksom när T-Rex kommer in. Alltså det, det Där är lite uppbyggnad igen som jag har saknat liksom i annat. Att den kommer att rädda människorna. Nej, men liksom när hon står där och så öppnar de portarna och så kommer han. liksom äh, men ja, ju. Lite uppbyggnad. Alltså, så. Ja. Lite hastig uppbyggnad, men fortfarande lite uppbyggnad. Inte kan gubben. Ja, men... Uh... Det är, ju, det är ju fortfarande till samma kvalitet som det är i Jurassic Park Nej, alltså. ja, Det är ett spaws på på sätt. Ja. Vet man använder dem. Ja, men, det, liksom men liksom det, lite mer lång, lite mer lång jag, det ska vara lite mer lång dagen uh, introduktionen så alltså, alltså ja. som uh, när man bara hör liksom hur T-Rexen kommer boom. Ja, är så men hajarna att uh, liksom. Ja, det är just upp sen. Exakt. Ja liksom är uh, alltid undrat, liksom uh, ting alltså uh, hur hade det sett ut om de hade öppnat parken? Mm. Därför blev jag liksom att de egentligen skulle visa det. Ja, det är ögungudis. <laughs> <laughs> Nej, för stunden. Ja. Absolut. Men jag skulle nu säga på samma nivå som tvåan. Ja, ah, inte riktigt en <laughs> bit efter. Kanske lite bättre än trean. Ja, det får ni säga. Ja, det tycker jag. <laughs> Är ettan fortfarande är Jag ska, ja, det, för att det, den ska det, knuffa ja, ner den från tronen. Ja, det, det krävs, krävs det mycket Jag tror att det är omöjligt. Ska jag komma en uppföljare nästa år? Mm. är det tänkt? Till svar man. Det är Chris och Bryce. Chris och Bryce. <laughs> Är de tillbaka Ja, de ska mm. återvända. Och även BD Wong. Eh, regissera, ska regisseras av J.A. Bayona, spanjor. Mm. Har gjort bland annat The Impossible och Barnhemmet. Okej. Okay. Ah, Barnhemmet då, ja, jag tycker. Ja. <laughs> och The Impossible är en, och en jävligt fin film alltså. Det är nog Tsunami än, eller? Precis. Posez ja. Tsunami. Ska Ja. ja. ja. Och en familj som råkar delas upp där. Mm. Ja. Det var ju Jurassic Park. Ja, Det var varit med länge och jag fortsätter vara med. Ja. Det är, liksom, det är lite det som är synd att vi, vi har ändå haft en jävla tur Och kunnat se dessa Och liksom, vara med om Den här hypen som den skapar mm. Jag tror det blir liksom Nu Nu för tiden har man, har man ju sett Allt Tack vare CGI och allt det där mm. Så CGI har ju inte bara Varit bra utan det har ju Förstört lite grann alltså. Det svårt på dagens barn. Ja, cool. precis. Liksom, alltså, men, alltså, det borde egentligen vara möjligt. Men jag, jag tror det handlar mycket om uppbyggnaden. Uppbyggnad, uppbyggnad, uppbyggnad. <laughs> oj, oj. <laughs> Trovärdiga karaktärer. Ja, precis. Yeah. <laughs> men jag, jag, jag tycker ändå att de, de har ändå valt ganska rätt med man ska inte bara ta in skål, alltså stora namn. Nej, för att kan den bara gå åt pipan alltså. Island Of Dr. Moreau Med Brando och Kilmar det den åt pipan? Den gick åt pipan ja. mm. Tack vare Brando och Kilmar Stora egen Både ta det Begge två Gjorde allt för att sabba den filmen ja. finns en jävligt Intressant mm. dokumentär Om hela den här filmen också. Eller om ska, äh, regissören som skulle göra filmen egentligen. Sköt sig stället. Nej, det gör hon ja. inte. Men äh, jag kommer tvärt på nämnet på det bara för Det, det går nog att upp om man vill säga den. Mm. Sök. Och med de orden tackar vi för oss för den här gången. Och avslutar med att rota lite i arkivet. Visste du att Brute Force även kallade Primitive Man från 1914 kan ha varit den första live-action-filmen med dinosaurier? Den handlar om en primitiv grupp av människor som blir attackerade av apmän och dinosaurier. Man spökade bland annat ut kräldjur för att få dem att se ut som förhistoriska monster, men använde även enkel animatronics där endast munnen rörde på sig. Regisserad av D.W. Griffith som är mest känd för att regissera nationens födelse som kom året efter. I en av rollerna får vi även se en ung Lionel Barrymore som är på den mest förknippar med Mr. Potter från julfilmen Livet är underbart. Du har lyssnat på projekt som rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast.snobelåerfilmtropolis.se du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte visa i biomarknet!